Harmincadik fejezet. A hivatalos esküvőt vasárnap tartották meg, december 22-én. Gabriela adta össze a királyi párt a Boldogasszony templomban. Kettős trónszéken ültek, holonás fővel mind a ketten, német és cseh hercegek és magyar főurak tartottak föléjük aranymenyezetet az egész szertartás alatt. Legelőször Hunyadiné járult hozzájuk az esketés után szerencsét kívánni. Aztán előírt rendben vonultak a palotába, ahol a nász ajándék ünnepélyes átvétele következett. Ezek négy termet teljesen megtöltöttek. A királyi kincstári hivatal az ajándékok összes értékét százezer aranyforintra becsülte. Csak aranybilikom volt köztük 39. Rutén országból három ritka vadászsolymot küldtek, és hat különböző országból való paripai szerepelt a nász ajándékok közt, drága számokkal. Reggeltől estig minden órában akadt valami ünnepség, ceremónia, szórakozás. Beatrix többek között aranyos szánkót is kapott férjétől ajándékba, hat fehérlóval lóval, aranyszerszámmal. Sikoltva tapsolt és újjongott, mikor a szán először siklott vele a budai havon. Nápolyban az ilyen gyönyörűségnek szerét is alig hallhatta. Beatrix meglepő tájékozottságot mutatott uralmi dolgokban, külpolitikai eljárások részleteiben. Mint ahogy egy molnár leánya avatottan ismeri a gabonafajokat, a liszt árát, a zsiripek szerkezetét, úgy ismerte ő a trónok és koronák birtokának csinyát, binyát. Mátyás gyönyörködve figyelte. Magában újjongó hálát adott a sorsnak, hogy ezt az asszonyt juttatta neki. És a királyné előtt ez az öröm nem maradt észrevétlen. Úgy látom, meg vagy velem elégedve, királyom. Nem helyes a szó. El vagyok bűvölve tőled. Úgy látom, hogy megfizethetetlen tanácsost kaptam benned. Erre nagyon büszke vagyok, mert semmit sem kötöttek annyira otthon a lelkemre, mint ezt. Igyekezzem csekély tehetségemmel, de nem csekély odaadásommal valami kevés hasznodra lenni. A te hasznodra és az én kedves Magyarországom hasznára. Kaffarabi bíboros még tankönyvet is írt nekem erről, majd megmutatom. Bea, szólt a király megindult hangon. Szeretném, ha a lelkem belátnál. Akkor megtudnád, hogy egy-egy szavaddal mekkora boldogságot tudsz adni annak, aki szeret. Ó, ez még csak a kezdet kezdete. Majd meglátod, mi mindent tudok én. Csak belejöjjek az én gyönyörű hivatalomba, de ebben segítened kell. Taníts és vezess be mindenbe. Nem, nem mindenbe, csak amiben az én szerény asszonyi véleményemet akarod hallani. Olyan nagyon, nagyon vágyom tanulni a te híres nagy eszettől, hogy méltó módon élhessek melletted. Majd aztán én is sok mindent elmondok neked, mert már is terveim vannak ám, király uram. Terveid? Vajon melyik országot akarod meghódítani karddal a kezedben, te kis tündér? A kard az a te dolgod, a háztály az enyém. Itt az udvarnál sok mindent szebbé, nagyobbá, méltóbbá lehet tenni. Csak két dolgot mondok most hirtelen. Egyik, hogy az étkezések így kevéssé királyok. Ez a nagy ebédlő a kis asztalokkal, amely kisé, ne haragudj, vendéglőhöz hasonlít, a te nagyságodhoz nem elég fejedelmi. Nem találom helyesnek, hogy a királyt naponta kétszer boldog-boldogtalan láthassa. Angyalom! Ez itt ősi hagyomány, és mi magyarok. Bocsáss meg, ne is mondd tovább. Én csak ötleteket vetek fel, és te döntesz. Mindent szépen, okosan meg fogunk vitatni. A másik dolog, hogy a testőrségedet nem látom sehol. Amit látok, az várőrség. De a te felséges személyet köré testőrségkel, gyönyörű egyenruhával, vakító fénygel, színek pompájával. Ez jó, ez kitűnő, ebben teljesen igazad van. Ó, de boldog vagyok, ha tetszésedre szolgál. Sok ilyes félét fogok én kitalálni, meglátod. De kell, hogy vezes és beavas. Kell, hogy órákat adj nekem, mintha görögül tanulnék. Annyi a jó szándék bennem, a munkavágy és a te tetszésedre való törekvés. Segíts, hogy igazi királynél legyek az igazi király mellett. Helyes. Még ma elkezdjük. Ha vacsora után visszavonultunk, elmondom neked Fridriket. A lecke órákat, ahogy Beatrix nevezte, csak ugyan még aznap elkezdték. Korán visszavonultak estebéd után. Megbeszélték a magyar faj európai helyzetét, a Habzsúrgház hatalmi törekvéseit, a török kérdést, Mátyás óriás tervét a magyar császársággal és egész Európa egyensúlyának átformálásával. És elmondta neki Fridrikkel egész eddigi összeköttetésük történetét, kabzsiságát, megbízhatatlanságát, lovagajatlanságát. A spanyol-olasz királyleány nagy figyelemmel hallgatta a hosszú fejtegetést. Férje hatalmas terve elragadta. Udvarnál nevelkedett képzelete már látta saját magát, mint német-római császárnét, akit a pápa koronáz Rómában, már látta fiait birodalmi hercegeknek, választó fejedelemségek urainak, már látta férjét a világ legelső és leghatalmasabb birodalmának trónján. Beatrix már pontosan kezdte érteni a nappal érkező hírek súlyát és mélyebb értelmét. Ismerte a Magyarország font diplomáciai pókhálót, ismerte a királyi címért folyó harcot, az ifjú ulászló szerepét, kázmér magatartását, bonyolódott vérségen alapuló korona igényeiket, a minduntalan változó erőviszonyokat. Éppen ekkor Mátyás és Fridrik viszonya rohamosan romlott és most már fegyveres következményekkel fenyegetett. Ulászló nem hagyta abba a küzdelmet, hogy a Mátyás csekirálysága ellen a maga csekirályságát tegye érvényesebbé. A csekirályi címmel járó választófejedelmi rangot a császár ugyan elismerte már a Mátyásénak, de ehhez is ünnepélyes beiktatást tartozott, s azt Mátyás még nem kapta meg. Mióta olyan csúfosan váltak el egymástól Bécsben, a kérdés aludt. De most felébredt. Ulászló valahogyan rá tudta venni fridéket, hogy a Mátyásnak adott választói rangról feledkezzék meg, és adja neki, sőt, ünnepélyesen iktassa be. Erről számos titkos jelentés futott be Budára, sőt arról is, hogy Ulászló megint sereget gyűjt ellene. Már toboroz. Már ezer embere van. Már el is indult Bécsbe. Már ott is van Bécsben, és rendkívüli pompát fejt ki, ami nyilvánvalóan válasz a Mátyás lakodalmára, a magyar király országvilágot elképesztő fényűzésére. Beatrix nagy izgalommal hallgatta férjétől a naponta érkező híreket. Meg fognak együtt támadni a császár, a lengyel király, a cseh király? Nem vagy izgatott? Csöppet sem, még attól sem, hogy a szultán szövetséget ajánlott nekik. Nagy titoktartás pecsétje alatt, de én megtudtam. Szent Isten, és? Annyira mégsem süllyedt, Kázmér, hogy szövetkezzék a törökkel, elutasította. Ulászló seregétől nincs mit félnem. Embereim kifürkézték, hogy mennyi pénze van. Azt is tudom, milyen esztelenül költekezik Bécsben. Zsoldosokat tartani drága mulatság. Ulászlónak rövidesen elfogy a pénze. Papíron ki tudom neked számítani, mikor kezdenek majd elszögdösni zsoldosai. Azt megvárom, s akkor gyorsan az orrára koppintok Friedriknek, hogy ne hordja olyan magasan. Neki lett igaza. Rövidesen tudósítás jött Bécsből, hogy Ulászló nem tud Zsoldot fizetni, serege felbomlott. A hat ezer emberből maradt összesen 1500. Ezen csúnyán összevesztek Friedrichkel. Ulászló és a császár közös hadjáratából nem lett semmi. A kémjelentések szerint azon is összevesztek, hogy Fridrika fia számára írásban akarta biztosítatni Ulászlóval és Kázmérrel a magyar trónt. Azok azonban maguk is elviogott formáltak a magyar trónra, és a császár szerződési pontjait elutasították. Tehát a szövetséges egyetértés felborult köztük, Ulászló serege pedig elolvadt. Látod szívem? mondta Mátyás. Így kell ezt a játékot játszani. Most szépen megizenjük a császárnak a háborút. Milyen izgalom lesz? tapsolt Beatrix. Mikor majd lessük itt a győzelmi híreket? Lessük? Hogyan képzeled ezt? A seregemet én magam fogom vezetni. Elszakadsz tőlem? És azt hiszed, hogy én ebbe belemegyek? Inkább meghalok? – Ó, de bohó vagy! Mit csinálnék veled? Vigyelek talán a táborba? – Természetesen. Egy lépés sem tágítok mellőled. – Nem, nem. Veled megyek, vagy te is itthon maradsz. – De csak nem gondolod komolyan, hogy háborúba jössz? – Halálos komolysággal gondolom. Ezen napokig vitatkoztak. Mátyás eleinte tréfára vette a dolgot, de csak hamar komolyan kellett érvelnie. A királyné törhetetlenül és szívósan követelte, hogy ő is táborba szálljon. Beszélhetett Mátyás órák hosszat, nem ért el semmit. Beatrix felhasznált minden fegyvert, primánkodást, okoskodást, hízelgést, sértődést és végül sírást. Győzött is. Mátyásnak pedig alapjában véve tetszett is, hogy Beatrix ennyire részt akar venni minden lépésében. Elhatározták, hogy a királyné is indul a sereggel. Mielőtt a hadizenetet elküldötte volna, Mátyás koronatanácsot tartott. Ezzel elejét akarta venni annak, hogy majd, amikor pénzt kér a legközelebbi országgyűlésen, a radikális nemzeti pártiak okoskodhassanak. Főként Bátori Istvánt kellett leszerelni, Szilágyi Réven rokonát, akit most tett meg Erdélyi Vajdának. Kitűnő katona volt Bátori István, tehetséges vezér, tekintélyes és gazdag ember, gondolkozó hazafi. Sarkalatos álláspontja gyanánt mindig azt hangoztatta, hogy Magyarországnak nem szabad a német-római birodalom hatalmi versenyébe beállania, hanem mindenek előtt és minden erővel el kell intéznie az életveszélyel fenyegető török kérdést. Mátyás felrendelte Kolozsvárról a koronatanácsra, Amelyet június 12-ére tűzött ki, de egy héttel előbb, vagyis június 5-én donációs levelet adott ki, amelyben felsorolt a bátori István rendkívüli érdemeit, és neki ajándékozza azt a birtokot, amely Moróti Máté magva szakadta folytán a koronára szállott. – volt öttem, István! – mondta a kihallgatáson jelentkező Vajdának. – Az tanácsnál előtte. Mostan immár tied az maróti marha, tanácskor mondhatol akármit is. Bátori István hümmögött, hápogott. A koronatanácson mégiscsak felállott, és beszédet mondott a hadizenet ellen. De tizedrésznyi maradt a beszédben az a hév, amelyel eredetileg el akarta mondani. A főpapok csatlakoztak Bátori álláspontjához de erre felállott kinizsipál, és heves szónoklatot tartott az ország becsületéről. Bátori csendes és száraz érvei nemigen hatottak, a császár álnokságának és a magyar korona büszkeségének hangoztatása annál is inkább. A koronatanács túlnyomó többséggel a hadizenet mellett döntött. Kinizsi lett a nap hőse. A király parolázott vele, megölelte, és bevitte a királynéhoz magánkihallgatásra. Ez nem ment éppen folyékonyan, mert az óriás semmiféle más nyelven, mint magyarul és oláhul nem tudott. A királytól tolmácsolt néhány mondatot közöttük. Beatrix megbámulta a legerősebb emberét, nyájasan rámosolygott és kezét kegyesen csókra nyújtotta. Kinizsia tenyerébe vette a királyné ápolt, feltűnően kicsin kezét, s ezen mindhárman jó ízőt nevettek. Mint köre fehér virágot ejtettek volna. Egy forró nyári napon a király pár hatba indult. Beatrix díszes vértezetet kapott férjétől ajándékba, ezüstből valót, aranyjal cifrázottat. Semmi módon nem lehetett arról lebeszélni, hogy a nagy hőségben is felvegye. Csak a vár aljáig tartott a dicsőség. Ott meg kellett állni, hogy letehesse, mert úgy érezte, hogy megsül. – Látod? – nevette a király. – Már kezded akadályozni a hadjáratot. – Mondtam. Györből erőltetett vonulással sietett a tizenhét ezer ember osztrák földre. Mivel Beatrix egész úton azon esengett, hogy mindenáron városromot szeretne látni, Mátyás kiválasztotta Haimburgot, amelyről úgy tudta, hogy komolyan nem tud ellentálni de bár a horoszkópuk a legszebreménységeket mutatták, Hainburg nagy meglepetésére ellenállott. Az első rohamot a védők derekasan visszaverték, a másodikat is, a harmadikat is. Akkor Mátyás kiadta a parancsot, hogy Raundansdorf alá kell vonulni. Itt már könnyebben ment a dolog, a vár a második rohamra megadta magát. Beatrix mindenáron bevonulást akart. Mátyás, hogy kedvére legyen, ünnepélyesre rendezte a bevonulást. Színekkel kápráztató kíséret élén, lóháton vonult be a királyi pár, Beatrix a viselte. A következő erőd, Petelsdorf nem is védekezett, önként megadta magát. Itt megállapodott a király. A vár alatt állandó tábort veretett főhadiszállásul. Különböző irányokba küldött lovas seregeket pusztítani és égetni. Egyetlen napon reggeltől estig 14 Bécs környéki helység adta meg magát minden ellenállás nélkül. Rövidesen az egész vidék meghódolt Bécs és Bécsújvár között. Fridrik ilyetten menekült először Kremsbe, azután onna is tovább Linzbe. A hadjárat úgy ment, mint a parancsolat. A magyar sereg Króneuburgnál átkelt a Dunán, már itt volt Budáról felküldött hajóhada. Ezzel el volt zárva az út, amelyen Bécsbe élelem érkezhetett volna. S elérkezett a nap, mikor a nápoi király leánya díszes vonulásban, fehér lovon, páncélosan megérkezett a mesés hírű Vienna alá. A ragyogó őszi napfényben tisztán láthatta a nevezetes István tornyot. Annak tövében terült el a fényes, gazdag világváros, az ötvenezer lakójú hatalmas császári székhely. A külvárosok innenső részét már övetni tudta a magyar király, seregei ott állottak a Duna mindkét partján, s a vizén erős naszádjai sötét lettek. Beatrix el volt ragadtatva a tábori élettől. Különösen érdekes volt a messze északi földről érkező hírnököket hallgatni, vagy leveleiket olvasni. Ezekből kitűnt, hogy a megszorított császár kétségbe esve segítséget szövetségeseitől. Ulászló igyekszik is hozni serege gyászos maradványait, de azokat a morva és sziléziai erők könnyűszerrel visszatartják. Kázmér hasonlóképpen sietne segíteni, de őt meg a mátjással szövetséges német lovagrend tartja sakban. Délfelől meg éppen nagy veszedelem ömlött Friedrichre, a török felhasználva a háborút beütött Krajnába. A legnagyobb hír azonban messze nyugatról jött, a francia király fegyverrel fenyegeti merész Károly hagyatékát, mert Miksa főherceg mennyasszonyát, a burgundi hercegnőt, a saját fiának akarja nagy gazdaságával együtt. Mátyás pedig negyven oszlák várost hódított meg már, Bécset és még egy-két fontos erődött körül zárt. Friedrich békekérelmének minden nap meg lehetett érkeznie. Meg is jelent október legvégén Puk Albert, a császári udvar káplánya Bátorinál és Kinizsinél. De csak szóba sem álltak vele, Korneuburgba küldték, beszéljen magával a királlyal. Nem, nem, ne békülj, kedveskedett Beatrix. Vonuljunk be Bécsbe! Azt nem tesszük. Olvasd el azt a levelet! A levelet a pápa írta. Hivatkozván arra, hogy már több izben békére intette a marakodó keresztény fejedelmeket, most az utolsó eszközhöz nyúl, ha meg nem kötik a békét, és mindketten nem fordulnak azonnal a török ellen, ezentúl minden segedelmet megvon tőlük, és a törökök ellen sorsukra hagyja őket. A tárgyalások alaposan elhúzódtak, de végre megkötötték a békét, és pedig Mátyás teljes győzelmével. Friedrich kénytelen volt a magyar király fejedelmi jogát a csekorona birtok a folytán elismerni. De a legfájdalmasabb pontja a szerződésnek pénzre vonatkozott. Friedrich kénytelen volt kötelezni magát, hogy a hadjárat költségeit megtéríti és százezer arany hadisarcot fizet. Mátyás megindult haza. Legyőzte és megalázta a császárt. De közben a törökök megint olyan pontokig jutottak el Európában, ahol eddig sohasem jártak, az Isonzó és a Taljamentó közét pusztították, megütköztek a rémült Velencei köztársaság seregével, és azt megverték. A magyar király nem nyert egy talpalatnyi területet sem, csak egy címet, hogy mint király, ő a választó fejedelem és nem a másik király.